Espero, espero que no sigui la primera i última vegada que, que vingui. Hola, una tarda. Jo tinc tendència a baixar bastant la veu. Si en algun moment no em sentiu, no tingueu problemes en, en dir-me que la pugi, perquè de vegades se me'n va. I després m'agradaria que intervinguéssiu quan volguéssiu vosaltres. Heu llegit totes els anys? Utilitzaré el femení si no et sapreu. Ai, Rosa, espera, sí. havia de fer un incís que el cartell que els el cartell de baix, no sé si us heu fixat, però venia un altre ponent que es deia Mercè Carrillo, si sí. alguna ho havia vist. Ella va tenir un problema i ella mateixa em va proposar com a substituta a la Rosa, us ho dic perquè és la Rosa Rei, no és la Mercè Carrillo. No, sóc eh? la Rosa Rei, l'angle editorial. L'angle editorial. Sí, sí. Val, ja està, ja està. Doncs això, preguntava si vosaltres l'havíeu lleixit als anys. Heu... Tu no, d'acord. Eh, bé, no hi ha massa spoiler a fer. No, no, no. Heu llegit també algun altre títol d'ella? L'heu lleixit? L'esdeveniment, molt bé. La plaça. perfecte. La plaça el treurem en català l'any vinent. Així que, molt bé. Us explico primer una mica així de com, de per què vaig decidir fer a NIEC, no, en, en català. En un moment, jo el vaig contractar l'any 2018. Vaig començar, vaig començar a contractar Ani Erno i el primer llibre que vaig contractar d'ella va ser Els anys i això va ser l'any 2018. L'any 2019 li van donar el Premi Formentor, que és una cosa que a nosaltres ens va ajudar molt. El 2019 va coincidir justament ho van fer coincidir amb la sortida del llibre, però quan jo la vaig contractar no li havien donat encara el Premi, premi Formentor. De fet, és una cosa que us volia dir, perquè després crec que podem parlar d'això. Els seus llibres són del 1984, del 1987, del 1992, de l'any 2000, de l'any 2016, del 2022, i en canvi ara, arrel del Nobel, però també just abans del Nobel, estava vivint una època amb moltes lectores, i lectors també. No sé si vosaltres l'heu llegit arrel del Nobel, arrel de, simplement d'aquest club, o la coneixeu d'abans. Però, en tot cas, és un fenomen, és un fenomen força curiós. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Jo. Potser, no? explicava una mica com com vam Ara <ríe> Tens un forat en algun lloc? Sí. Molt bé. Explicava una mica com, com vam decidir contractar nosaltres en català a Nierno l'any 2018. Va sortir al 2019 el primer llibre que vam publicar d'ella, que és Els anys, i perquè no s'havia publicat mai en català una autora que havia començat a publicar els anys 70. Això és una mica un misteri, és a dir, ella quan va sortir, ara després us ho explicaré més, però diguem que fins al seu quart títol, que és l'any 1984, no té una rellevància a França. Tot i així, després quan es va començar a traduir el castellà, que va començar Tosquets, a traduir-la, Les Vendes és una autora que no va quallar no va funcionar massa a nivell de, del públic en castellà en aquell moment, en català hi havia, hi havia poca, poc sistema editorial encara, però des, després quan va avançar sí que es va publicar pura passió, diria que l'any 99, una cosa així, llibres de l'Índex, una editorial que després va, va desaparèixer, i aquí es va acabar l'aventura d'Anni Hernó en, en català, fins que vam arribar nosaltres. Jo vaig arribar, de fet, a Anni perquè estava aprenent francès. És així. I dins i quan estava aprenent francès, volia alguna, algun autor o alguna autora que em fossin relativament senzills de, de llegir. És un nom que a mi em sonava, d'una autora francesa de tota la vida, no? gairebé una clàssica contemporània, però aquí no havia llegit mai. I vaig començar a llegir en francès eh, pura passió. Clar, jo vaig quedar... No sé si algú ha llegit pura passió? pura passió és una relació que ella té als 40 llargs anys amb un home de 20 llargs. Sí, sí després parlarem dels anys, però és aquest, és aquest moment de la seva vida en concret, on ella té un amant, ell és un home casat, ell en aquest moment està divorciada. Aquest llibre, per qualsevol que tingui 40 anys, entendrà, o més de 40 anys, entendrà perfectament de què està parlant més enllà de si té relacions o no té relacions, perquè el llibre no va de les relacions sexuals que ella té amb aquesta persona. El llibre va del temps d'espera de l'amant. I és un llibre interessantíssim. I és un llibre també que per la gent de menys de 40, estic generalitzant, demostra o ensenya la perspectiva de que les bogeries es fan en qualsevol moment de la vida i de que els sentiments bojos també existeixen en qualsevol moment de la vida que és com ella defineix aquesta, aquesta passió que sent per, per aquest amant un cop vaig llegir aquest llibre vaig continuar amb els altres i va ser quan, quan vaig voler contractar-la la vaig contractar que, que no hi havia ningú més per contractar-la en català la vam començar a publicar i això va tenir la recompensa l'any passat, l'any 2022, que va guanyar el Premi Nobel. Això per a una editorial, no sé si algú de vosaltres, sé que per aquí sí que hi ha algú que té contacte amb el sector editorial, per una editorial guanyar un premi, o sigui que, que algú que estigui en el teu catàleg guanyi el Premi Nobel és importantíssim. Primer perquè normalment només passa un cop a la vida, és a dir, no crec que tornem a tenir un Premi Nobel, mm -hmm. tant de bo, ja us informaré, però, però no crec. <laughs> i després perquè és, el, és com la cirereta del pastís d'una feina de molts anys de publicar diferents autors i que de sobte algú realment es faci conegut. A més a més, en el cas d'Anirno, també m'ho direu vosaltres, però és una, un Premi Nobel molt accessible. Uh, si us pregunto qui era el Premi Nobel de l'any passat, no sé si alguna de vosaltres el, el recordarà. La poeta. No, no. Aquest... és de fa dos anys. Ah, sí. Jo mateix ara no sabré dir el nom perquè és un autor eh, sud-àfricà Sí. Que, que de fet no estava traduït ni en, ni en castellà s'havia traduït al castellà feia molts anys havia desaparegut al mercat perquè no s'havien renovat els drets i ara l'han tornat a reeditar s'ha tornat a reeditar quan el Premi Nobel ja l'hi havien donat fa temps perquè el sector editorial tampoc una cosa del procés editorial és que és una cosa lenta no és una, una cosa immediata tots els llibres d'angle que de moment portem cinc publicats els ha traduït la, la Valèria Gallart que és una grandíssima traductora del francès, és traductora, entre altres, també de Proust, per exemple, vull dir, de, és, és una, una, autora, una traductora important. Llavors començaré parlant una mica de qui és Anirno, de, de quina és la seva vida. Donaré una sèrie de trets eh, biogràfics que semblaran aleatoris, però que, que ens interessen per veure després què passa amb, amb la seva vida. Ella va néixer a un poble de, de Normandia que es diu Lilbon, l'1 de setembre de 1940. Tot i això, la seva infantesa i la joventut se'n van a un altre poble molt proper, que és Iftot, que també és allà en Normandia. I els seus pares tenen una botiga de què viures. El tema de la botiga de què viures i els seus pares és, és molt important. Eh, tots dos pobles tenen una... Ara mateix, dia, no, perdona, els anys 60, tenien al voltant de 8.000 habitants. Perquè us feu la idea, Solsona ara té 9.000. Per, per situar una mica la... Això no una. està pactat, jo sóc de Solsona. No? Ah, doncs... Doncs, mira, doncs com si fossis de, de, iradera, de Normandia. Mira, mira, mira, mira que el poble és, eh? Que... Ja està la Normandia catalana Solsona. Sí. Molt bé. Llavors, l'any 1950, és a dir, quan ella tenia 10 anys, escolta una conversa de la seva mare i en aquesta conversa és quan sap que ella havia tingut una germana gran que va morir de diftèria dos anys abans que ella nascés, una cosa que mai li havien dit. Després marxarà a estudiar a la Universitat de Rouen i després a Bordeus. S'allunya a través de l'escola perquè va a una escola privada catòlica del seu grup social d'origen. El seu grup social d'origen són aquests pagesos de Normandia que en el seu cas, en el cas dels seus pares, havien pogut muntar una, una botiga de què viure's però que estaven envoltats del que ella considerava i del que són una gent que no és de capital. Uh, clar, ella, a través d'aquests estudis, aconsegueix arribar a un estatus superior, almenys intel·lectualment superior. Ella va estudiar l'Escola o sigui, privada Catòlica era l'educació normal que havia de fer i després va fer magisteri. Després va fer lletres i de fet va ser durant molts anys ara ja estar jubilada, però va ser professora de clàssiques. Um, I des del privilegi aquest que li dona l'educació és des don observa el passat. L'any 64 es va casar amb Philippe Ernau, que és de qui agafa el seu cognom van tenir dos fills i es van divorciar el 81 després d'estar 17 anys junts. Us recomano molt, no sé si l'heu vist, un documental que ja hi ha filmint, que es diu Els anys Super 8. L'heu vist Els anys Super 8. Exacte, és un documental on, on tots són vídeos casuals de la Super 8 muntats pel seu fill, per David Terno, i amb la veu d'ella narrant les diferents imatges. Si, si l'heu vist, la narració que ella fa és com si fos un altre llibre d'ella. És exactament la mateixa prosa, al mateix estil, les, les mateixes coses que, que explica. Eh, això sí, és de, aquests, aquestes cintes són aproximadament de finals del 60, meitat del 60, fins a l'any 71 o 72, és dir, quan els nens són petits. És, és de veritat preciós i és molt emocionant veure perquè ja explica molt bé, és un moment en què Anir-no sap què vol escriure, de fet ho sap des de que era molt jove, però no ho ha fet. I es veu immersa en aquesta cosa que és portar una família endavant amb un marit que és eh, qui treballa, tots dos treballen, però ell és qui porta el pes econòmic i per tant també és qui té la llibertat de fer altres coses i ella troba que no té la llibertat suficient ni el temps per posar-se a escriure. Després, quan estàs veient el, el documental i les imatges, entens moltes de les coses que després va explicant també als seus llibres. Entre el 94 i el 97, va mantenir una relació sentimental amb un estudiant de Ruán, 30 anys més jove que ella, que no és el que jo us deia, és un altre. que Aquest és el que explica l'últim llibre, el de l'home jove. Entre el 2003 i el 2004 va tenir un càncer de mama, això ho explica en un llibre que es diu L'ús de la foto, que el trobareu en castellà, en Cabaret Volter. Ara mateix viu a un poble que està a uns 20 quilòmetres de de París i a l'octubre del 2022 va guanyar el Premi Nobel. Altres llibres d'Anir no són L'altra filla, que el va publicar el 2011, sobre aquesta germana gran que va morir de dicteri als sis anys i a qui no va arribar a conèixer. Mira les llums a Mormeu és un diari que va escriure al llarg d'un any sobre visites que feia a un supermercat. Era un supermercat al campo, als afores de París. Els armaris Buits, que és la primera novel·la de l'any 74, és una novel·la autobiogràfica sobre una estudiant universitària que avortava. És la única novel·la on el personatge no sella. Tot i això, la novel·la és autobiogràfica, és a dir. Tot el que explica de l'avortament és el que li va passar a ella i el que anys més tard va explicar a l'esdeveniment, el aconteciment que algú d'ia també havia llegit. Eh, La dona gelada, que és un llibre que també aviat publicarem, és un llibre on una dona, que és ella, viu immersa en un veritable infert conjugal perquè no pot escapar de les obligacions de ser mare i bona esposa per tal de tenir la seva pròpia carrera intel·lectual. Això és el que us deia que es veu molt clarament als anys, del Super 8. El llibre que va iniciar un nou tipus de literatura, que és el que no anomena relat autosociobiogràfic, és la Plaç, que algú deia que havia llegit, que va guanyar el Premi Renadot, que és un premi molt prestigiós, l'any 84. Fins a llavors havia publicat, crec que dos títols, eh, perdó, tres títols, i perquè entengueu, els dos primers títols, que eren Els armaris buits i un altre que el que diuen o res, eren novel·les que Galimard, que li ha publicat tota la seva obra, o gairebé tota la seva obra, que això és una cosa molt francesa, a la coberta veuríeu el títol i aquí en petit posa Romain, novel·la, que és una cosa que els francesos fan. Ella, a la dona gelada, es va negar a que sortís la, la, la paraula Romain. I llavors aquí ja tenim una primera característica d'Anny Arnó, que diu que no escriu novel·les. Una altra cosa que després ja ja parlarem de si són novel·les o no són novel·les. La Plaç és un retrat emocionant i entendridor del seu pare i de tota la cultura a la que pertanyia. I aquest llibre ja comença a destacar per l'ús d'una cosa que ja diu l'escriptura plana, que és gairebé documental i que és on Hernó es desprèn de qualsevol element que pugui despistar al lector del que ella vol explicar. Una altra figura fonamental a la seva vida és la seva mare, a qui li va dedicar dos llibres. Un que es diu Una dona, que sobre la distància que s'havia anat creant entre totes dues, una distància que és emocional però també molt provocada per l'ascens social de la seva filla, és a dir, la seva mare se sentia com una idiota davant la seva filla i la seva filla considerava que la mare no estava a la seva alçada, i això és el que explica en una dona. Després, anys més tard, en No he sortit de la meva nit, ella fa un diari que escriu al principi de la malaltia d'Alzheimer que té la seva mare i va seguint aquest diari. La vergonya és un altre dels seus llibres i s'ocupa d'un episodi de la seva infància que també l'obsessionava, que és el dia en què el seu pare va estar a punt de matar la seva mare. A memòria d'Anoia reconstrueix a partir de fotografies i cartes personals la seva primera relació sexual quan tenia 18 anys, l'estiu de 1958. Va ser una experiència traumàtica que la va marcar per sempre la seva relació amb els homes. A la fi d'aquell estiu també va passar una cosa que li va causar una emoció molt profunda que va ser llegir El segon sexe de Simone de Beauvoir. I és una de les autores que més la que més ha valorat i que sempre ha tingut com un, com un referent. L'esdeveniment, l'any 2000, és el relat del seu avortament a França, l'any 1963, quan l'avortament era il·legal a França. Sobre la relació amb els homes, se n'ocupa molts llibres, però se n'ocupa sobretot a pura passió, el que hem comentat abans, a perdre's i a l'ús de la foto. Sempre els seus llibres tenen com a tema de fons la relació entre la vida i la literatura. Ella diu, sempre vaig voler escriure com si quan allò es publiqués jo ja no hi fos. Escriure com si m'estigués a punt de morir i ja no hi haguessin jutges. I ha un altre llibre que es diu Escriure la vida, diu, Escriure no ha estat mai un substitut de l'amor, sinó qualcom més que l'amor o la vida. De fet, és molt impressionant, els anys també, el que passa és que els anys, com és una novel·la tan esponerosa, es detecta menys, però a les altres novel·les, a l'home jove, sense anar més lluny, comença a dir amb, amb, amb, amb un lema que diu, si no les escric, les coses no arriben a tocar fons, només les he viscudes. I continua, explica que fa cinc anys havia passat una nit amb un estudiant, i al segon paràgraf la frase comença, sovint he fet l'amor per obligar-me a escriure. És a dir, l'escriptura és, és, és el centre de la seva vida. Com us deia abans, és el 1984 quan es pot dir que assoleix eh, l'èxit a França. Ella té 44 anys, per situar-vos una mica també és el mateix any que Margarit Dugà li, li, li concedeixen el Premi Goncourt per, per l'amant, i també és aquí quan els mitjans de comunicació la presenten com un model d'èxit social i un referent cultural. És l'adolescent d'extracció molt humil que gràcies a l'accés a la cultura primer renega de la classe social dels seus pares i després és una trànsfoga. També és aquest moment quan consolida la idea de literatura d'ella, que va començar amb la dona gelada. La dona gelada no s'ajusta a la definició de novel·la, que és el que us deia abans, que ja va dir que no, perquè els seus textos, que és com moltes vegades diu ella dels seus llibres, estan entre la literatura, la sociologia i la història. Aquí entrem en aquest territori, jo quan he arribat li preguntava la Tina com es deia el cicle, perquè per un moment vaig patir que el cicle es digués autoficció. Suposo que heu escoltat durant aquestes sessions parlar de l'autoficció la com l'arbre del bé i del mal, és a dir, com el, el tipus de novel·la que ens pot agradar molt però que també és molt detestable. Autors que escriuen sobre els seus viatges o sobre què vol dir estan en una residència d'estudiants mentre escriuen. És a dir, et colen eh, algun gol bastant, bastant rotllo, la veritat. No? Eh, Annie Arnó sempre, sempre ha negat que els seus llibres fossin autoficció. Per què? Tot i això eh, hi, ha, hi ha autors com, que segur que coneixeu com Emmanuel Carrer, que Manuel Carrer és un, és un autor també de de un èxit més molt popular a França. Edouard Louis que també és eh, un noi que també escriu bueno, amb, molt, amb molt de talent i, i molt públic o Christine Angot, eh, gent que la té, que té a no i que ells es consideren autoficció i que tenen a a Nino com a referent. En canvi ella sempre ha negat que, que allò, allò que escriu ella, que aquests textos siguin autoficció. Per què? D'entrada li molesta molt la paraula ficció. Ella va a la recerca de la veritat, no de la ficció. La ficció ni li interessa ni entra en el seu àmbit moral. Vol relacionar la seva pròpia experiència amb la història social. El que vol és narrar els esdeveniments tal i com es va produir. Després parlarem si això és possible o no, de narrar els esdeveniments tal i com es van produir. Hi ha molta distància, per exemple, quan als anys descriu fotografies familiars, que de vegades fins i tot pot semblar un, un informe molt tècnic de que hi ha en aquella foto sense, sense cap mena d'emoció de sentimentalisme. No? Comparteix amb Proust, que també és un referent per ella, la idea d'esclarir la veritat dels esdeveniments passats i de la vida viscuda. Fins i tot diria que ve escriure sobre el que cap altre autor no escriu, i m'explico. L'esdeveniment, per exemple, que és quan on relata tot el seu eh, periple per aconseguir abortar de manera clandestina a França, és una cosa que no estem acostumats a llegir de cap de les maneres. Estem acostumats a, tant en una pel·lícula com en una sèrie, com en un llibre, en algun moment entenem que hi ha una noia embarassada que està pensant si ha, si ha d'avortar o no ha d'avortar. Normalment el que passa a les pel·lícules o als llibres és que la següent escena ja ha passat. I la noia o està plorant o està contenta, depèn de, una mica de com ha hagi anat el tema. Anir-no es dedica a omplir aquest buit entre el que vol fer aquesta noia i quan apareix o plorant o somrient. És a dir, tot el que ningú ens explica està aquí i està de manera detalladíssima. detalladíssima. Dic aquí perquè és molt clar, però als anys també és constant. De fet, les, bueno, totes heu llegit els anys, tot el que surt aquí és la seva obra. Tot, és com una mena de, de riu la seva, eh, bueno, jo dic de vegades que la seva obra és com si hi haguessin rius petits que van anar a donar a un riu més gran i aquest riu més gran és tota la seva obra però és que tots contribueixen a dir, totes les situacions que ella agafa són, són biogràfiques i això els anys surten absolutament totes Eh, a pura passió també és el que us deia abans que és cosa que ningú no explica. És a dir, nosaltres estem acostumats a llegir o a veure pel·lícules sobre, sobre mans.. d'acord? Eh, primer que normalment, si pensem una mica, normalment estem acostumats a la versió de l'home. No? L'home que té amants i, i l'home que explica pues, ara vaig aquí, ara vaig allà, ara d'això, ara allò o a la dona que, bueno, que sap que el seu home té un amant, però que està patint, etc. Ella no, ella del que parla, és de l'espera i, i de com el desig augmenta durant aquesta espera. És clarament, o sigui, no és autoficció, però clarament és una escriptura del jo. És a dir, esteu en el cicle correcte. <ríe> <ríe> és introspectiva i analítica i afegeix un matís que prové dels memorialistes, que com diu Valeria Gallart és l'exemplaritat. Valeria Gallart és la, és la traductora i també és crítica literària. Tradicionalment els memorialistes relataven les seves experiències per donar testimoni d'una època, cosa que ella també fa, però en l'escriptura d'Arnó el joc que narra adquireix un lloc igual d'important que el de la realitat històrica que explica perquè el que descriu és des d'un punt de vista molt concret i els posa en el mateix nivell. Això als anys és constant, la barreja entre la història en majúscula, que diríem, no? i la petita història, o la, o la història quotidiana, si voleu, de nosaltres, d'aquesta veu conjunta. L'altra cosa, quin és el tipus de, de jo des d'on escriu Annie Arnó? A la, a la tradició europea literària eh, normalment es parla de, de dos autors que van marcar molt la literatura del joc. Un és Montaigne, els assajos, que no sé si heu tingut la possibilitat de llegir-los, però de debò és, és, són molts, no? però, però feu-vos un favor, compreu-vos-el, tingueu-lo a la tauleta de nit i de tant en tant llegiu un tros perquè és, és un llibre meravellós, meravellós. Eh, doncs un és Montaigne i l'altre és Descartes, Descartes, ho direm aquí. Sí? Llavors, eh, què passa amb el jo de Montaigne? Montaigne en els seus assajos el que va explicant també és la seva vida quotidiana i les coses que van passant i els seus pensaments i això. El jo de Montaigne és un jo que funciona eh, dins de la societat i dins del món on viu. És a dir, és un jo canviant. És un jo que va passant per diferents fases de la història, de la vida, i que no és el mateix quan té 40 anys, que quan té 20, que quan té 50. És un jo que va canviant. En canvi, eh, Descartes, el jo era aquella part immutable de l'ésser. Era l'essència, el, el que no canviava mai. No sé què en penseu vosaltres, però per mi Annie Hernó és de l'equip de Montaigne cosa que... De la, perquè és de l'equip que s'ha de ser de Montaigne. Però és, és un jo que també veiem com va canviant al llarg dels anys. No només al llarg dels anys, sinó en aquesta perspectiva, des de quan ella escriu i parla del seu passat. Totes aquelles, eh, tots aquells moments que diu eh, com era aquella noia, que aquella noia és ella, és dir, aquest diàleg entre la l'ella que està escrivint i l'ella del passat. Destaca la dimensió social de la seva feina, de la seva vida personal i l'escriptura és el fil conductor. Només li interessa l'escriptura i la seva vida en la mesura que està estretament vinculada al món. És a dir, aquest jo és testimoni de l'època i li interessa com a testimoni de l'època. Dins del llibre l'escriptura com, com un ganivet, que és un llibre que va fer en col·laboració amb un, ai, amb un crític, crec recordar també francès, que és una entrevista entre ells dos, bé, que ell li fa, ella diu «En prou feines em considero un ésser únic, en el sentit absolutament singular, sinó més aviat una suma d'experiències, de determinacions socials, històriques, sexuals, de llengua, de llengües i contínuament en diàleg amb el món passat i amb el món present, formant una subjectivitat única» faig servir aquesta subjectivitat per trobar i revelar mecanismes o fenòmens col·lectius més generals. Els anys, la col·lectivitat és meravellosa. Mm -hmm. És a dir, eh, bueno, no sé la vostra experiència de lectura, eh, però jo recordo que quan vaig acabar els anys vaig plorar, molt. Perquè em va emocionar tant pensar que algú podia escriure de nosaltres com a col·lectiu, tot i que evidentment hi ha coses, jo no he nascut als anys 40, i que hi ha moltes coses, molts referents que ja no tinc, però sí que entenc perfectament, o, o almenys m'he deixat seduir, m'he deixat portar per aquesta construcció que fa ella d'aquest punt de vista, d'aquesta subjectivitat que és el, el nostre. Tot i així, eh, és cert, i quan va guanyar el Nobel, per exemple, hi havia molta gent que que la va criticar, per, bueno, va criticar aquesta cosa de la literatura del jo, del narcisisme, etc. Bueno, això també, això també hi és. No? Uh, John Van Ville deia que els escriptors són monstres del seu ego, i Sant Jernot pues no? segurament a casa seva també deu ser un monstre del seu ego, però com nosaltres només l'hem de llegir, ens és meravellosa. Sí, sí, sí. <laughs> I, I és cert que la seva escriptura, malgrat representa eh, i parla de col·lectius, sí que hi ha una representació de la seva pròpia vida íntima i, la restript, i és una reescriptura constant, que és el que dèiem abans, d'alguns episodis de la seva infància, joventut o maduresa. Hi ha una crítica literària irlandesa que, que va dir d'ella un èmfasi en el gènere, en la sexualitat femenina i sobretot en l'estigma, les barreres humiliants de la seva condició la fractura social, la pertanyença a dos mons, el dels dominats i els dels dominants, genera en Ernó un estat constant de doble vincle, cosa que genera inquietuds i interessos de diferents procedències. Allò que us deia a l'inici, quan va publicar eh, la plaç, que, quan va publicar, perdó, la dona gelada, que la van saludar com a alt model de, de francesa, d'algú que gràcies a la a l'educació, havia prosperat intel·lectualment. I ella mateixa també ho va viure així. Però ella, en el seu, bueno, la seva literatura, va de justament aquest xoc entre ella haver progressat intel·lectualment i el tenir les arrels que té. I d'aquesta contradicció i d'aquest ensenyar el que no ensenya ningú d'explicar tot, tots aquests forats és on neix la literatura o els, o els textos d'Anna -No. Arnó. A més a més de d'aquest doble vincle o de l'estigma, que també és molt important és el component femení, el fet de que és una, una dona. És una grandíssima lectora del segon sexe i és, és un llibre que la va marcar moltíssim i n'ha parlat... Bueno, clar, és un feminisme que consisteix a exposar les seves experiències. Aquestes experiències que ja poden ser amoroses, com el de pura passió o l'home jove, o dramàtiques, en cas de, de l'esdeveniment, o, o memòria de noia, que, que té una mica de tot. Fins aquí aneu bé? Sí. Sí. Eh, m agrada, m agrada, si algú vol dir alguna cosa, que pot intervenir quan vulgueu. Eh? M'agradaria llegir alguna i recomanar-vos la lectura sencera del seu discurs d'acceptació del Premi Nobel que el podeu trobar, el a Google i us sortirà en castellà, en, en català, en francès, en qualsevol idioma. Perquè realment en aquest discurs d'acceptació està tot, tots els conceptes que ella tracta en, en tots els seus llibres i la seva manera de veure la, la literatura. Jo us aniré llegint algun, quan us avorriu que us m'ho o intervingueu quan ho podeu intervenir quan, quan vulgueu. Però és que és realment interessant. Una de les coses que diu, el meu compromís amb l'escriptura no consisteix a escriure per un determinat tipus de lectors, sinó des de la meva experiència com a dona i emigrat de l'interior del país, des de la meva memòria, que s'altironeja entre cada vegada més anys travessant incessantment per les imatges i les paraules dels altres. És a dir, aquí tenim aquest estigma, de, bueno, diversos estigmes. L'estigma de ser emigrant, que ella diu, i de fet és una persona que al llarg de la seva vida i la seva obra, molt, això és molt francès, eh? que també veus com la seva ascensió social eh, va en funció de com de prop està a París, com de prop va, i de fet es va apropant eh, bueno, des de les universitats fins a, fins a aconseguir arribar, arribar a París. I aquesta cosa ja de la, de la comunitat, de nosaltres, no? les imatges i les paraules dels altres, o sigui, no només les meves, sin les d'altres. Aquesta és la frase que la que llegiré ara, que més ressò va tenir i que va ocupar molts titulars, que diu, escriuré per venjar la meva raça. Va ser això el que vaig anotar al meu dietari íntim ja fa 60 anys. A veure, raça en francès eh, té una, un doble significat, raça a nosaltres ens resulta estrany, tot i que l'han traduït com, com a raça d'allò, però jo crec que seria més adequat estirp o sigui, com la meva, la meva gent, els meus orígens, la meva estirp. Però ojo, eh? escriuré per venjar la meva raça, la meva estirp. Escriuré per venjar la meva estirp. Això és el que ella va notar en el seu dietari íntim quan tenia 20 anys. Aquesta estirp és la dels pagesos que no tenen terres, la dels obrers, la dels petits comerciants, gent a qui, qui menys preaven, per les seves maneres, pel seu accent i per la seva incultura. Ella diu, havia d'extirpar, exhibir i comprendre la ferida que em travessava. D'aquesta contradicció és on neix tot el que ella fa. També diu, escric per venjar el meu sexe i la classe social d'on vinc. Aquí ja és eh, claríssim. Rebre el Nobel no és una victòria individual sinó, en certa manera, col·lectiva. La lectura era la meva ocupació natural fora de l'escola. Aquell gust el cultivava també ma mare. Va llegir el Quijote, Gulliver, Geneire, allò que el Ben Sanduguer, els Miserables, el Raïm de la Ira, la Nàusia... Era la, era, llegia l'atzar, més que les prescripcions escolars, i era l'atzar el que determinava les meves lectures. La literatura vista com un valor superior com un mode de vida, una mena de continent que jo oponia inconscientment al meu mitjà social. És a dir, ella al eh, el seu poble i després a l'escola i després a la universitat se sent d'unes arrels tan, tan pobres intel·lectualment parlant que la literatura és l'única cosa que ella vol desitja que sigui certa. Perquè ella no és una transfuga, Allà està dins d'aquest moment més tard dels anys, aquests 60, de la pel·lícula Super 8, diu, amb parella i amb dos fills, mestre de professió i amb la intendència familiar a càrrec meu, m'allunyava cada dia, cada cop més, de l'escriptura i de la promesa de venjar la meva estirp. La mort del meu pare, quan començo a fer de professora amb un alumnat popular, semblant al meu, perquè estaven en un poble, els moviments mundials de protesta, tot elements que em conduïen per vies imprevistes i sensibles al món dels meus orígens, a la meva estir. I el meu desig adquiria un caràcter d'urgència secreta i absoluta. Aquest cop no es tractava de lliurar-me escriure sobre el no-res de quan tenia 20 anys, sinó de submergir-me en la memòria reprimida i de treure a la llum la manera d'existir dels meus. Escriure per entendre les raons dins i fora de mi que m'havien allunyat dels meus orígens, la culpa, la vergonya i la, la vergonya doble, la vergonya de, ser, de venir d'on vens i la vergonya d'alunyar-te de, de no acceptar. En quant a l'estil, que és un estil ja he vist l'estil que té, el dilema era la, la impossibilitat d'escriure en la llengua adquirida, dominant que han a après a utilitzar i que admiren en les seves obres literàries ella ha llegit a Proust, ella ha llegit a Beauvoir, evidentment sap quin és el francès literari, el coneix molt, el francès literari. En canvi, opta per la llengua bruta, dura i plena de silencis. Per això, Flaubert, Troust o Wolff, quan vaig voler escriure, no em van servir d'ajuda. Necessitava trencar amb l'escriure bé, entre cometes, amb la frase vella, la que jo ensenyava als meus alumnes espontàniament va emergir en mi la llengua que arrossegava que arrossegava ira, vulgaritat la llengua utilitzada per els humiliats i els ofesos com a única manera de respondre a la memòria dels menyspreus, la vergonya i la vergonya de la vergonya això que també en algun... ella li diu escriptura plana no hi ha metàfores, hi ha molts pocs adjectius uh, és una un estil molt quirúrgic. És un estil de frase on tot, tota paraula vol dir una cosa i no una altra. I on no posa complements. Mm. També em va semblar evident fins a l'extrem de no poder contemplar un altre punt de, de partida, ancorar el relat de l'esboranc social en la situació que vaig viure quan era estudiant l'avortament l'avortament clandestí té una gran importància en, en molts dels seus, dels seus llibres, o en tota la seva obra, diríem. Eh, així, sí, perdó. A partir del meu quart llibre vaig adoptar una escriptura objectiva, plana, on no utilitzava ni metàfores ni marques emocionals. La violència ja no s'exhibia, venia dels fets, però no de l'escriptura. El jo necessari, parla d'ella, eh? Considera, considerada sovint narcisista perquè no es tracta, no tracta d'un jo representat com a fictici. Però és bo recordar que el jo, a França, és una conquesta del segle XVIII, és l'afirmació de la igualtat dels individus i del dret a ser subjecte de la seva pròpia història, com reivindica Rousseau el preàmbul de les confessions. Això ho diu ell al discurs del Nobel, eh? és a dir, reivindica la seva escriptura del jo Geoparquiu. No pretenc explicar la història de la meva vida, ni desvetllar els seus secrets, sinó desxifrar una situació viscuda, un esdeveniment, una relació amorosa, i revelar així el que només l'escriptora pot fer existir i transmetre, potser, a altres consciències i a altres memòries. Treure la llum allò que no es pot explicar també vol dir que hi ha la possibilitat d'emancipació individual i col·lectiva. Deixifrar el món real alliberant lo de les visions i valors que el llenguatge porta és perturbar l'ordre instituït, és minar les seves jerarquies. És una escriptura molt política. De fet, eh, tota l'escriptura de d'Anna No, jo, jo crec que també demostra molt eh, el tema aquest d'allò personal és polític Aquí es compleix, allò personal és, és polític i allò personal i polític pot ser literari, que és el, el seu cas. La literatura sempre m'ha acompanyat, permetent-me l'accés a altres móns i altres pensaments, inclosos els de rebel·lar-me contra ella, contra la mateixa literatura, i voler modificar-la. Per escriure la meva veu de dona i de transfuga social dins el que representa sempre com un lloc dins del que es presenta, la literatura sempre com un lloc d'emancipació. La literatura com a lloc d'emancipació. De, És bastant meravellosa, no? Okay. Bueno, I si voleu ja, entrem als anys. Bé, bueno, ja pensava que portava menys... Estic una mica. Els vale, anys, eh, moltes vegades gran part de la crítica la considera la seva obra capdalt. A mi jo reconec que és de les, de les novel·les que més m'agrada i que més em va frapar des, de, des del primer moment. No ho no sé dir si és la seva obra capdalt, perquè com, és gairebé com si tot en ella mateixa fos, fos una única obra. No? Però sí que és una obra que va rebre molts premis a, en el seu moment. El Premi Margarit Durà, el Premi de l'Acadèmia Francesa, és de l'any 2008, va quedar finalista del Man Booker. Emmanuel Carrer va dir que era un dels pocs llibres, un dels pocs grans llibres de la literatura contemporània. John Bambil va dir que és una revolució en l'art de l'autobiografia i en el mateix art. Per Antoni Pons, per citar un crític nostre català, la va qualificar d'un magnífic llibre perquè no sap donar forma i expressar fets complexos, idees profundes i estats d'anim intransferibles gràcies a una prosa desapassionada però vibrant, densa, però neta i precisa. O Joan Bordeus deia que és el seu llibre preferit de l'autora i que és un llibre que transforma una venjança individual en una victòria col·lectiva. Això ho trobo molt, molt bonic. Està escrit com està escrit? Doncs a partir de fotografies, a partir de anotacions del seu diari íntim, sobretot. Mm, no donaríeu moltes coses per tocar els diaris d'Anna no <ríe> perquè a més ella a tots els llibres va parlant eh, del de dietari i el diari, és a dir, ja devia portar dietaris i després, a més a més a al diari, els diaris i bé, tot el tema de les, de les imatges. Però no només això, sinó que aquí ja no, us, ja no utilitzen només els personals, sinó que busca tot en el que en cada moment hi havia a, a aquesta societat cançons, objectes personals que evoquen moments puntuals de la seva vida o que et situen cronològicament en un any. Eh, representa la culminació del projecte literari d'Arnó. Lliga la d'una dona amb la independència de les convencions socials, amb el teló de fons del context polític i social del seu país, que és la Segona Guerra Mundial, després de quan comença el llibre, la guerra d'Algèria, el feminisme, la sexualitat, la cultura popular, el consumisme, la revolució digital, etc. Bé, bueno, clar, són de l'any 40 fins al 2002, eh, 2001, És 2002 deu ser, perquè surt les, les Torres Bessones eh, surten. Tinc coses pel mig, però crec que portem molt de temps, no? O sigui que em vaig saltant perquè... Sí, no. <laughs> que després ja, sí. ja parlarem. Això són sis dècades de la vida de l'autora i de França, des del naixement al 40 fins al 2006. Acaba el 2000, 2006. Eh? Ella ho explica eh, al final del llibre. No serà cap treball de rememoració, tal com s'entén generalment, amb l'objectiu de narrar una vida, una explicació del jo. Ella només mirarà dins seu per trobar-hi el món, la memòria i l'imaginari dels dies passats, copsar el canvi usant el canvi d'idees, de creences i de sensibilitat, la transformació de les persones i del subjecte. Aquesta autobiografia, o autosociobiografia, que és com l'anomena a Niekno, escrita no en primera persona, sinó en un nosaltres, que és coral, i que sovint es converteix en la tercera persona, que és ella. I és la demostració de que és possible escriure tant en primera persona, que és tercera, com eh, des d'un punt de vista col·lectiu situant la història particular dins el context històric d'una generació, fent-la extensible a aquelles dones d'una generació de que s'esperava que seguissin les convencions socials, casar-se, tenir fills, desviure pel teu marit, i que van lluitar per assolir l'autonomia sexual i social. Aquí és el primer cop en què ella no ficciona només la seva vida, sinó que es manté fidel als seus autèntics records, al món on ha viscut al llarg dels anys. Aquest inici meravellós de llibre de totes les imatges desapareixeran, que és el que escriu al principi, i continua. S'esvairan totes de cop com ho han fet els milions d'imatges que hi havia darrere als fronts dels sabis morts, mig enrere dels pares també morts. Escriu per mirar de capturar aquells moments que estan a punt de desaparèixer per sempre. A partir d'aquí tinc un munt de cites sobre diferents temes que hi ha al llibre, només diré els temes i comencem a xerrar així que m'agradarà molt saber què en penseu vosaltres però, clar, podem trobar des de vida quotidiana, que t'explica perfectament, des de cançons fins a objectes, que això... Potser hi ha gent que li costa fins i tot una mica d'entrar en la lectura d'aquest llibre perquè hi ha tantes referències que fins que no, fins que no saps, que no tenen importància, que t'has de deixar endur, no? si, si els hi dones et pots, et pots perdre. Però al final, que ja vas coneixent cada cop més, no? que aquestes referències es fan cada cop més properes, Eh, genera realment un sentiment de, de pertanyença i de, de coneixença que això d'allò que t'està explicant que és, és, molt, és molt... vincle molt, és molt, molt fort. Parlar molt d'objectes de, object, de la modernitat i de la i de antiguitat, no? però em fa molta gràcia quan cita, jo què sé, el Bolívic, no? el, el, el, el, el, el, el televisor, el Tampax, no? coses... Eh, això un, un excurs que no, però té molt a veure també amb eh, Usona us el llibre de Mitologies de Roland Barthes, d'un filòsof eh, francès que es va publicar el 57 i és un llibre que va tenir molta molta incidència a, a França, en la cultura europea i evidentment en Anir. Eh, Barthes el que va fer és, eh, és definir que era un mite modern i com es generava eh, aquest mità modern la seva teoria és que el, el mite era una eina de, de la ideologia i que era una eina a més a més eh, social era propaganda mm, burgesa eh, L'exemple clàssic que s'utilitza és el de la foto d'un soldat negre mirant una, una bandera francesa i, i que està com o sí sigui que ell està com content de veure la bandera, emocionat veient la bandera francesa. Clar, això, aquest significat d'aquesta foto és que és l'adhesió de les poblacions colonitzades a l'imperi francès. Clar, això és el que explico, això és l'exemple típic, però Barça explicar moltes coses més. Analitza també, jo què sé, el, el rostre de Greta Garbo, el wrestling, la, la lluita aquesta que es feia com lluita lliure falsa. De tot això, Ernau, que és molt lectora i molt intel·ligent també utilitza aquestes coses o sigui, tot, quan parlar d'objectes és una cosa molt de la, de la postmodernitat mm, per exemple fent, bueno, agafant aquesta idea de, de bars eh, també parla molt eh, els anys de religió també veiem tota l'evolució aquesta de la religió, evidentment del sexe del naixement del capitalisme algú, del naixement del capitalisme hi ha una cosa bueno, que mi em fa gràcia. De... Convidàvem els sogres a dinar per mostrar-los que ens havíem instal·lat com cal i fins i tot amb més gust que la resta de germans i germanes. Les converses petit petitburgesses abordaven el tema del treball, les vacances i els cotxes. Tinc por d'instal·lar-me en aquesta vida tranquil·la i confortable, d'haver viscut sense haver me adonat. També parlar de la necessitat d'escriure, i la literatura està a tots els seus llibres, inici i final, maig del 68, en moltíssim. També, eh, a mi, jo recordo molt tots els funerals de gent famosa que van sortint, no? Mitterrand, Simone de Beauvoir, que també surt, és a dir, tot aquest pas eh, efímer de, de gent molt important que també, que també van, van desapareixent. I per acabar, doncs, el que us deia de, de literatura, que sempre, sempre està present a, a tots els seus llibres com a, com a, última, com a últim objectiu de perquè ella escriu. Escriu només pel fet d'escriure. I ja llegeixo i callo de quasi gairebé del final de, dels anys, quan diu quan ella desitjava escriure temps enrere a la seva habitació d'estudiant, Esperava trobar un llenguatge desconegut que revelaria les coses misterioses, com una pitonissa. Imaginava també el llibre finit com una revelació als altres del seu ésser profund, una realització superior, una glòria. Hauria donat qualsevol cosa per convertir-se en escriptora, de la mateixa manera que de petita volia dormir-se i despertar-se en la pell d'Escarleta O'Hara. Més endavant, en les esgotadores classes amb 40 alumnes, darrere d'un carret de supermercat, als bancs del parc, al costat d'un cotxe, els seus somnis la van abandonar. Ja no hi havia cap món inefable que sorgia per art de màgia de mots inspirats, i ella només escriuria des de l'interior de la seva llengua, la de tothom, l'única eina amb què comptava reaccionar davant del que la revoltava. Aleshores, el llibre que volia fer representava un instrument de lluita. No va abandonar aquesta ambició, però ara, més que res, voldria cursar la llum que banya els rostres, ara invisibles, les estovalles carregades d'aliments desapareguts, la llum que ja era present en les històries dels diumenges d'infància i no ha deixat de posar-se damunt les coses tan bons punts han viscut, una llum anterior. Salva, i llavors fa aquella llista preciosa. És, és bonica, no? <ríe> és bonica i a part d'aquesta frivolitat de dir que és bonica, realment... Eh ho direu vosaltres, però sí que tens la sensació d'haver llegit un llibre important, no? un llibre ambiciós, un llibre nou en el sentit aquest de la col·lectivitat i, i de la fusió de, de la història del país amb una història personal. És, és un llibre del que trobareu pocs, no sé si us ha agradat o no i això de fet és una mica igual si els llibres t'agraden o no, és dir, millor que t'agradin, però, però quan és un llibre que no, no t'agrada però saps què és, o sigui, veus allà que hi ha una matèria que, que és una cosa molt bona i això és una meravella en aquestes coses quan pots comparar la literatura amb qualsevol altre, altre tipus d'art, no? de pel·lícula, de, de pintura, i això em doncs sembla que també val la pena dir-ho, que per mi i per, espero que per Anir, no, no ho sé, no li he preguntat mai, però, però eh, la literatura és l'art més democràtic. Es pot fer només amb, amb això. Després només t'ho han de voler publicar, cert? Però, o sigui, és una altra, una altra fase. Però trobo que ella posa, posa el, el distor molt alt en, en aquesta cosa de fer de la literatura un art. I d'això sí que, sí que m'ho crec molt bé. Pegaeu coses de si algú no li agrada